Які також приходять у на пів людей у смугастих ариштанських робах. Вони в'язні свого часу, точніше, без щастя, от тієї кволості, що не буває конкретних соціальних етичних вимірів. Ці герої також біжать просто на нас. Точніше, крізь нас в нікуди. Із безчастя в позачастя. І все-таки. Мені особисто хотілося, щоб Валерія помстилася сивому кадебістові. Так вона геть зіпсована, геть ніяка, але за батька повинна ж була. Ні, натомість банальний ресторанний зрив і в висліді психушка. Сивий кадабіст, який потрощив долю її батька, знову на коні. Все це історично достовірно, але ж про батька Валерії сказано мало, однак зрозуміло, що в той історичний святвечір його прийшли арештовувати вдруге, приміром, як Івана Світличного у січні 1972 року друга посадка дисидентів письменника Анатолія Дністрового ще на світі не було. Але вже на очах його покоління відійшли в небуття Іван Світличний і Зіновий Красивський, які перш за все перемогли серцем і своїм мученицьким життям Виправдали ті бездарні розмови і такого ж рівня писанину новітніх професорів про наш кордоцентризм і подібну нісенітницю. Як би там не було, сини і дочки дисидентів виросли, і ті з них, та незважаючи ні на що, взялися за перо, явили нам вже своїх героїв. Героїв зі свого середовища. Проте повторюю, таку Валерію я не приймаю. Не розумію і головного героя. У більшості своїх внутрішніх монологів Кохану Марту інакше як дурепою не називає. А на фіналі такий дикий драматичний кульбіт мало не з розривом, аорти Не приймаю, не розумію, проте це все-таки інші герої, майже живі, майже люди. А то наша молода і середнього віку проза вже майже привчила мене до а. богемного інтелектуала-негідника, що експериментує здивішого за кордоном, б. київського, львівського, житомирського, харківського, івано-франківського, дна – зі всім своїм барокко, ве карколамний інтрих, маріонеток із дозованим сексом, інцестом і так далі. А тут все-таки інші герої, майже живі, напівлюди, істоти переломного часу у чорно-білих пасмах снігу, у чорно-сірих робах смугастого арештанського одягу в'язніви, цього безщастя, вони деградовані, незавершені, біжать на цьому страшному екрані. Біжать просто на нас. Василь Грисимюк, Невідомий за вікном Іванові Андрусяку у знак глибокої поваги. О, ти, кого зазвичай називають нещасним негідником, який дійсно є таким стосовно суспільства, перед самим собою ти можеш бути спокійним. Тобі тільки треба згасити докори сумління за допомогою роздумів, якщо вони мають над ними владу, або ж протилежних звичок набагато сильніших. Якби ти не був вихований на ідеях, що лежать в основі цих звичок, тобі не довелося би боротися з цими ворогами. Це ще не все. Необхідно, щоб ти зневажав життя так само, як зневажаєш повагу або ненависть суспільства. І тоді справді я стверджую це, навіть якщо ти будеш батько вбивцею,